«Син Майкара з дому Тергарієн, принца Перелітку, онук Дайрона Ласкавого, другого такого названого, короля Андалів, Ройнарів та першу людей, усього семицарства правителя». На щиті Айрон теж мав триголового дракона, але той буяв значно яскравішими кольорами, ніж у принца Валара. Одну голову мав жовту, іншу – червону, третю – жовтогарячу.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 і вповільнив коня тільки перед шатром принца Валара. Молодший кронпринц підвівся і став коло щита, напружившись. Якусь мить Дун був впевнений, що Аеріон вдарить саме у цей щит. Але той засміявся, проминув його і щосили брязнув по клітинах пана Гамфрия Гарденга. «Виходь на битву, лицар малий!» – проспівав він дзвінким гучним голосом. «На полі чекає дракон вогняний!»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 «Занадто низько», – подумав Дунк, щойно його побачив. «Він не поцілить вершника, зате зачепить коня пана Гамфрия. Він має підняти списа вище». А тоді зрозумів, чого саме прагне Аріон, і нажахався. «Хіба ж можна?» Останньої миті огер пана Гамфрия став дибки і закотив очі, рятуючись від націленого вістря. Та запізно. Спис Айріона влучив коневі трохи вище на грудника і вийшов з карку разом із струменем червоної крові. Огер відчайдушно заіржав з болю і впав на бік, розтрощивши дерев'яну перешкоду на шматки. Пан Гамфрій намагався зіскочити, але одна нога йому заплуталася у стримені, втрапила між побитою огорожею і конем та гучно гряснула, а лицар несамовито заволав з болю. Слідом заволали й уся ясенбродська лука. Полем побігли пахолки, щоб витягти пана Гамфрея, та поранений кінь хвицяв ногами на всі боки, не даючи наблизитися. Аеріон недбало дбало проминув місце кривавого лиха. Проїхав до кінця доріжки, розвернув огеря і зачвалував назад. Він ще й гукав щось, але Дунк не міг розібрати слів за майже людським вереском помираючого коня.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 Тим часом стражник одним ударом галябарди скінчив муки огеря пана Гамфрея. Дунк розвернувся і попхався крізь натовп. Вийшовши на вільне місце, він зняв ега з плечеї. Каптур малого впав з голови, і Дунк побачив його червоні набряклі очі. «Так, знаю. Жахливе видовисько», – втішав він хлопця. «Але зброєносець має володіти собою. На турнірах трапляється ще й гірше. От побачиш».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 На сьогодні, гадаю, герці скінчено. Ходімо звідси. Дунк вгадав щодо змагань того дня, поки безлад на полі вдалося якось угамувати, сонце вже сіло на заході, тому пан Ясенброду оголосив кінець турніраних герців. Коли на луку наповзли вечірні сутінки, Уздовж базарних рядів запалили сотню смолоскипів. Дунк узяв ріг пива собі і половину для хлопчини, щоб його підбадьорити. Вони потинялися трохи, послухали живої музики на козі і тамбурині, подивилися лялькову виставу про Німерію, войовничу царицю з десятьма тисячами кораблів. Лялькарі мали усього два кораблики, але зуміли показати запеклий морський бій. Дунк хотів був запитати дівчину-танцелу, Чита вже змалювала йому щита, але бачив, як вона заклопотана. «Почекаю, поки скінчить», – вирішив він. «Може, тоді й випити зі мною не відмовиться». «Пане Дункане!» – покликав голос позаду, а тоді ще раз. «Пане Дункане!» Раптом Дунк усвідомив, що це ж він і є той самий пан Дункан, якого кликали. «Я бачу вас сьогодні серед простого люду з оцим хлопчиною на плечах» мовив до нього Раймун Фосовей, підходячи та посміхаючись. «Вас двох важко не помітити. Цей хлопчина – мій зброєносець. Егу, прошу знайомитися. Раймун Фосовей». Дунку довелося витягати Ега за себе селоміць. Та навіть бурмочучи вітання, малий опустив голову і втупився у Раймунові чоботи. «Вітаю, хлопче, привітно мовив Раймун. «Пане Дункане, чого ви не дивилися з помосту? Там є місце для усіх лицарів. Але Дунк почувався затишніше серед простого люду – міщан та пахолоків. Від самої думки, що він міг би посісти місце серед можновладців, шляхетних пань і заможних лицарів, йому ставало ніяково. Правду кажучи, останню суточку я не волів би бачити ближче. Раймун скривився. «Я теж». Господар Ясенбродський оголосив пана Гамфрея переможцем і віддав йому коня принца Аеріона. Та битися далі той однак не зможе. Ногу йому зламало у двох місцях. Принц Байлор надіслав власного майстра подбати про доброго лицаря. А чи займе тепер місце пана Гамфрия інший поборник? Пан Ясенброду волів віддати його місце князеві Карону або другому панові Гамфрию, що так шляхетно бився проти гардинга. Та принц Байлор сказав, що негідно буде прибирати щит і шатро пана Гамфрия, коли той не зазнав поразки. Гадаю, на завтра в нас буде чотири поборники замість п'ятьох». «Чотири поборники», – подумав Дунк. «Лео Тирил, Леонель Баратеон, Тибольд Ланістер і принц Валар таргаріан За минулий день він упевнився, що супроти перших трьох йому годі й пнутися. Отже, лишається сам тільки... Але чи може заплотний лицар викликати на двобій принца? Валар – другий уряду спадкоємців Залізного престолу, син Баелора Спесолома, а отже, кров від крові Ейгона-завойовника, юного дракона, принца Еймона-драконолицаря. А я – хлопчак, якого старий пан знайшов на задвірку брудної харчівні у Блошиному подолі. Від міркувань про такі мудрощі йому починала боліти голова. «Кого збирається викликати ваш брат у перших?» – запитав Дун Краймуна.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 І не абияке, а вертоградський збір. Які можуть бути відмовки?» Позбавлений виправдань, Дунк підкорився, залишивши Ега чекати на щит і розважатися. Яблуко дому Фасовей має ріло надшитим золотом шатром, де Раймун жив разом із братом у перших, якому служив зброєносцем. Позаду шатра двоє пафолків мастили козячу тушку медом стравами над невеличким вогнищем.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 Що насправді так розсудив ніхто інший, як його власний дядько. Раймун передав дункові келиха. Принц Беолор, людина честі, відзначив дунк. Якої бракує ясному принцеві? розсміявся Раймун. Та не треба так озиратися, пане дункане. Тут нікого немає, окрім нас. Те, що Аеріон доволі неце створення, створіння, не є великою таємницею. Дякувати Богам, як спадкоємець, він стоїть не надто близько до престолу. Ви справді вважаєте, що він зумисне убив коня? А хіба можна вважати інакше? Обіцяю вам, якби тут був принц Майекар, нічого б не сталося. Якщо люди не брешуть, під наглядом батька Аеріон, сама шляхетність та ласка. Але щоразу, як батька немає поруч, я бачив, що крісло принца Майекара стояло порожнє. Він разом із Роландом Кракеголом, лицарем короли Гвардії, виїхав з Ясенброду шукати синів. Балакають, що поблизу бачили розбійних лицарів. Але швидше за все принц знову запив, та й годі. Вино було смачне, солодке, пахло садовиною. Кращого келиха Дунк не куштував за все життя. Він побовтав трохи вина у роті, ковтнув і спитав. Це який саме принц?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 Не такий уславлений воїн, як принц Байлор, Не такий освічений, як принц Еерес. Не така проста і лагідна душа, як принц Райгаль. А тепер він має дивитися, як його власні сини ганьблять себе перед братовими. Дайрон, п'яничка. Аеріон марнославний та жорстокий. Третій син – ані те, ані се. Відданий до цитаделі, щоб хоч на майстра вивчитись. А наймолодший – Пане пане дункане. увірвався до шатра задиханий еґ. Він зронив з голови каптур і в його великих темних очах палав вогонь жарівниці. Біжімо швидше. Він її кривдить. Дунк підхопився на ноги, нічого не розуміючи. Кривдить? Хто кого? Аеріон. заволав хлопець. Він кривдить її. Дівчину з ляльками. Скоріше Він обернувся і прожогом вилетів у вечірню темряву. Дунк рушив слідом.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 Він мав довші ноги, ніж малий, тому швидко наздолужив шлях. Навколо лялькарів зібралася стіна споглядачів. Дунк пропхався ближче, незважаючи на лайки. Раптом перед ним виріс стражник в королівському строї, не пускаючи далі, але Дунк пхнув його долонею у груди так, що чолов'яга відлетів геть і ляпнувся дупою в грязюку. Лялькарський вертеп лежав перекинутий на бік. Товста дорнійка корчилася на землі та голосила.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 і тяг до себе танцелену руку обома своїми. Вона стояла навколішки і благала про щось, та Аеріон не зважав, а силою розтулив її долоню і схопив один із пальців. Спершу Дунк витріщився, мов дурний, не тямлячи, що відбувається, а тоді почув хряскіт і болючий верес танцели. Один з Аеріонових пахолків спробував був його схопити і відлетів геть. За три швидкі кроки Дунк дістався принца, ухопив за плече і рвонув на себе. Він забув про меч, кинжал і всю науку бою, що її багато років навчав його старий лицар. Кулаком він збив Айріона з ніг, а тоді загилив носаком у живіт. Коли Айріон потягнувся за кинжалом, Дунк став йому на зап'ясток і копнув ногою ще раз, просто по зубах. Він радоб затовк принца до смерті, не сходячи з місця.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 Тож для початку ми виб'ємо всі, які є в тебе». Волосся заважало йому, і він відкинув його з плечей. «Щось мені твоя пика, знайома». «Ви спутали мене з тайнірем, коли прибули до замку». Айріон усміхнувся кривавою посмішкою. «Тепер пригадую. Ти відмовився прийняти мого коня. То заді, що ти викинув на гній своє життя? За оцю шльондру?»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 Він спробував вирватися з рук, що його тримали, та марно. «Припни язика, дурнику! Тікай, бо лихо тобі буде!» «Не буде!» – голос Ега наблизився. «Хто торкнеться мене пальцем, відповість перед моїм батьком. І перед дядьком теж!» «Я сказав, відпустіть його!» «Вате, Йоркелю, ви знаєте мене! Виконуйте наказ!» Руки, що тримали його ліве плече, зникли, а тоді й ті, що тримали праве.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 Гиркнув він до Ега, спльовуючи з густо крові просто йому під ноги. «Де поділося твоє волосся?» «Зголив, братику!» – відповів Ег. «Не хотів скидатися на тебе!» На другий день турніру небом побігли хмари. З заходу задмухав різкий вітер.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 Кімната мала вікно, але дивилося воно не туди, куди треба. Та Дунк все одно совався на лавці коло вікна від самого світанку. Похмуро витріщався на містечко, поля та ліси. В нього забрали мотузяного очкура з мечем і кінжалом, а заразом і всі гроші. Лишалося тільки сподіватися, що Ег або Раймун не покинуть Каштана та Грома на Ек. Ег, пробурмотів він тихо. Заплотний зброєносець, убогий хлопчина з провулків король берега. Цікаво, чи якоїсь лицаря на світі отак пошивали в дурні? дунг бов -дунг, тупіший за замковий кут, а кмітливий, як той тур. Йому не дозволяли говорити з Егом з тієї миті, як сторожа пана Ясенброду запопала їх усіх коло вертепу. Ані з Раймуном, ані з Тенцелою, ані з кимось іншим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 «Чи не думають вони, що я тебе заріжу?» «Мені вони не сказали, що думають». Ег мав на собі жупан чорного штофу з облямованими червоним єдвибом рукавами. На грудях було вигаптувано триголового дракона дому Таргар'єн. «Дядько кажуть, я мушу сумирно прохати вибачення за те, що вас обдурив». «Дядько», – повторив Донк. – «кому, дядько?» «А кому принц Байелор?» Хлопчик похнюпився. «Я зовсім не хотів брехати, але збрехав про все, починаючи від імені. Щось я ніколи не чув про принца Ега. Та ж насправді мене звати Ейгоном, але братик Аємон Буа дражнив я Єгоном, як я зовсім малий був, то й прилипло яєчне прізвисько. Зараз Аємон у цитаделі». «Навчається на майстра. Дайрон інколи теж кличе мене Егом, а ще сестри». Дунк підняв рожно і вкусив м'яса. «Мабуть, коза піддобрена якимось панським зіллям, що він його раніше й не куштував. Масний сік потік під боріддям. Ейгон, кажеш, ясна річ. На честь Ейгона дракона треба гадати. Скільки бо Ейгонів сиділо на престолі?»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 Я навчився усього, що має знати добрий зброєносець. Але Дайрон – поганенький лицар. Він і на турнірі битися не хотів. Коли ми поїхали з перелітку, він утік з почту. Але не додому, а просто до Ясенброду. Гадав, що на тій дорозі нас ніхто не шукатиме. Це він і поголив мені голову, бо знав, що батько по нас пошлють. Дайрон має зовсім звичайне волосся, Таке собі русяво-брунатне, а моє таке саме, як в батька та Аеріона. Кров дракона, мовив Дунк. Кожен знає про срібне з золотим волосся і волошкові очі. Тупіший закут замку, Дунк, подумав він про себе. Так, отож Дайрон його і зголив. Хотів, щоб ми сховалися до кінця турніру. А тоді ви подумали, що я пристані служу.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 але не зовсім так, як я гадав. «І все ж таки, ми обоє з король берега», відповів хлопець з надією на примирення у голосі. Дунк зареготав. ж, ти з маківки Ейгонового багорба, а я з його подолу. Знизу на гору не так уже й далеко, пане». Дунк вкусив цибулі. «Як мені тебе називати? Ясновельможним паном? Вашою милістю? Чи ще як? «При дворі саме так», – визнав хлопець. «А де інде, пане? Якщо хочете, звіть Егом». «Що мені зроблять, Егу?» «Мій дядько хочуть бачити вас. Як поїсте, пане?» Дунк відсунув тацю і підвівся. «Годі, поїв». «Одному принцові я вже загилив по зубах. Не хочу примушувати іншого чекати». Господар Ясенброду віддав на час турніру своє помешкання принцу і Байелору. Тож Ег... Ні, Ейгон, слід звикати. Привів його саме до князової світлиці. Байелор сидів і читав при світлі високої свічки. Дунк став перед ним на одне коліно. «Встаньте!» – мовив принц. «Бажаєте вина?» «З ласки вашої милості!» «Налий панові Дунку, Ейгони!»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 Натомість він побіг до вас, і добра з того не вийшло. Бо те, що ви вчинили, не скажу, що мені б не кортіло вчинити так само. Але ж я – кронпринц, а не заплотний лицар. Бити ногами королівського онука нерозумно з будь-яких обставин. Дунк похмуро кивнув. Ек приніс йому повного повінця срібного келиха. Дунк узяв і зробив довгий ковток. «Ненавиджу Аеріона!» Вимовив Ек з пристрастю. Я, пане дядьку, змушений був бігти до пана Дункана, бо до замку надто далеко. А Еріон є твоїм братом, суворо мовив принц. А вчили нас любити своїх ближніх. Ейгоне, залиш нас. Я бажаю говорити з паном Дунканом наодинці. Хлопець поставив глек з вином і дерев'яно вклонився. Як накажете, ваше милосте?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 Принца Байлора, здавалося, ця відповідь стурбувала. Мій брат Майекар повернувся до замку кілька годин тому. Він знайшов свого спадкоємця п'яним у заїзді за день шляху звідси на південь. Що йому тепер робити? Вони – кров від його крові. Майекар розлютився і мимоволі став шукати, на кому зігнати свою лють. І знайшов вас. «Мене?» – тостно перепитав Дунк. А Еріон вже досить наплів батькові на вухо. Дайрон, до речі, теж підспівав. Аби виправдати своє боягузтво, він розказав моєму братові, що дорогою його перестрів велетенський лицар-розбійник. Забрав Ейгона і втік. З його слів, неважко зробити висновок, що той лицар-розбійник – це ви. За словами Дайрона, він цими днями ганявся за вами по усіх усюдах, сподіваючись відбити брата. Але ж Ег розповість справду, тобто Ейгон. Ег розповість, поза сумнівом, відповів принц Байлор. Але ж хлопець і сам любить прибрехати, як ви легко пригадуєте. Котрому з синів повірить мій брат? Що ж до тих лялькарів, Аеріон розпише їхню виставу як злісну державну зраду. Дракон – знак королівського дому. Зображувати, як дракона вбивають, проливають з його шиї кров? Хай у вигляді червоної тирси. Лялькарі, поза сумнівом, не мали злих намірів, та все ж вчинили нерозумно. Айріон стверджує, що це прихований заколот проти дому Таргаріан, заклик до бунту. Маякар легко з цим погодиться. Мій брат має важкий норов і покладає всі надії на Айріона, бо деяріон не виправдав його сподівань. Принц ковтнув вина і відставив келиха.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 «Я у своєму праві!» Принц Байлор затарбанив пальцями по столі, спохмурнівши. Біля нього господар Ясенброду повільно кивнув. «Чому?» – вимогливо запитав принц Меакар, нахиляючись до сина. «Чи ти боїшся стати проти цього заплотного лицаря сам і дозволити богам розсудити правдивість твоїх звинувачень?» «Боюся?» – перепитав Айріон. «Такого, як оцей?»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 Його червоно-чорний жупан не був заплямований вином, та очі принц мав налиті кров'ю, а лоба йому вкрив хворобливий піт. «З мене досить буде потюгукати, поки ти вбиватимеш того на хабу. «Ти занадто добрий до мене, любий брате», – відповів принц Аеріон, сумирний та усміхнений. «Але ж я не смію позбавити тебе нагоди вчинити правосуд, хоч би й за ціну твого життя». «Чому я наполягаю на суді Седмиці?» Дунко розгубився. «Ваші милості! Вельми шановні панове!» Звернувся він до суддівського столу. «Я не розумію, про який це суд Седмиці йдеться?» Принц Байлор стурбовано посовався у кріслі. «Є такий різновид божого суду двобоїм. Це стародавній звичай, про який зараз рідко згадують.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 Якщо ж не знайдете жодного поборника, значить, ви, пане лицарю, винні? Хіба не ясно? Дунк ще ніколи не почувався так самотньо, як тоді, коли за його спиною з бряскотом зачинилася брамна решітка замку Ясенбрід, падав тихий дощик легший заросу, і все ж. Від його дотику Дунк затримтів. Через річку навколо небагатьох шатрів, де досі горіли вогні, світилися кольорові німби. Мабуть, минуло вже з половини ночі. Ще кілька годин, і настане ранок, а з ним разом прийде смерть. Йому віддали назад меча та гроші, але тугу не розвіяли. Долаючи брід, дунк розмірковував, чи не бажають потай судді, щоб він сів у сідло та втік.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 У якому миготить плякле золотисте світло. Прапорно опорній тижці шатра змокрів і висів ганчіркою, але дунк все ж розібрав темні обриси яблука Фасовеїв, і вони здалися йому обрисами самої надії. Божий суд бойовиськом», – похмуро вимовив раймунг. Ласка Божа, дункане.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 Ова, і пан Чорноліс також, хоча світ ще не бачив, щоб Чорноліси з бракенами билися в бугурті на одному боці. Гаразд, піду побалакаю з деким із них. Вони не зрадіють, коли ти їх побудеш, зауважив молодший брат-зброєносець. От і чудово, вирік пан Стефан. Розгніваються, то лютіше битимуться. Покладіться на мене, пане Дункане. А ти, брати?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 коли його старший брат у перших пішов. «Надії плекати, то добре, Дункане. Але ж, якщо ваш брат приведе тих лицарів, яких згадував? Леодового Шпичака? Гарциза Брекенського, Шторма Гутуна, Раймон підвівся з місця. «Він їх усіх знає, то правда. Але чи добре вони знають його?» «Стефан шукає тільки нагоди уславитися». Але ж тут йдеться про ваше життя. Пошукайте собі ще людей самі, та й я допоможу. Краще мати на своєму боці забагато бійців, аніж замало». Раптові кроки назовні привернули Раймонову увагу. «Хто там?» – вигукнув він. І тут під запону до шатра проліз хлопчик, а за ним худорлявий добродій у просяклому дощем чорному кобаняку. «Ег!» – підскочив Дунк на ноги. «Що ти тут робиш?» «Я ваш зброєносець», – мовив малий. «Хтось має допомогти вам узброїтися, пане». «Чи твій вельможний батько знає, що ти утік з замку?» «Хай боги збавлять, сподіваюся, що ні». Дайрон Таргарієн розтібнув Кобеняка і скинув його з тендітних плечей. «Ви?» «Чи ви геть здуріли, що приперлися сюди?» – Дунк витяг спіхов ножа. «От узяти б?» Та й пхнути вас просто у живіт. Може, й варто було б, визнав принц Даерон. Та краще налийте келишок вина. Подивіться лише на мої руки. Він простягнув одну з них і показав усім, як вона тремтить. Дунк грізно ступив уперед, суплячись. Чхати я хотів на ваші руки. Ви, про мене, казна що набрехали. Я ж мусив вигадати щось, коли батько завимагали сказати, куди подівся мій братик. Відповів принц і усівся без запрошення, незважаючи на Дунка з його ножем. Правду кажучи, я й не знав, що Ег кудись там зник. На дні кухля його не було, а більше я нікуди не заглядав. Отож, він сумирно зітхнув. «Пане, батько хочуть битися на боці обвинників», – устряг у розмову Ег. «Я прохав їх цього не робити, та вони не послухали». Батько кажуть, що тільки так здатні захистити Аєріонову та Дайеронову честь. Та не просив я нікого захищати мою честь, кисло промовив принц Дайерон. Хай би її хтось собі забрав та й захищав на здоров'я. Але ж, дзузьки, маємо те, що маємо. І тому, пане Дункане, я прийшов попередити, що від мене особисто вам нічого не загрожує. Якщо є на світі для мене щось страшніше законний, то це мечі. Вони важчі й до біса гострі. Я спробую шляхетно всидіти на коні першу сутичку. А далі? От, якби ви гарненько торфнули мене по боці шолома. Гучно, але не занадто сильно. Ну, ви розумієте. Я значно поступаюся братам у всьому, що стосується бійок, танців, роздумів або читання книжок. Але ніхто з них і наполовину так добре не знається на качанні бестями у багнюці, як я. Дунк витріщився на принцового сина і питав себе, чи не хоче і цей пошити його в дурні. «Навіщо ви прийшли?» «Аби попередити, що вас чекає», – мовив Дайерон. Батько наказав королегвардії битися на його боці. Королегвардії. сахнувся Дунк. «Ну, тим трьом із неї, які зараз тут. Дякувати богам, дядько Бейлор залишив інших чотирьох у король березі» при моєму, ясновельможному дідові. Ег худко підказав імена. Пан Роланд Кракегол, пан Донелс Сутіндолу, пан Вілем Вельд. Вони за себе вирішувати невільні, пояснив Дайерон. Вони присягалися захищати життя короля та його рідних. А ми ж із братами драконового роду. Дяка Богам за таке щастя. Дунк порахував на пальцях то це буде шестеро. Хто сьомий? Принц Дайрон знизав плечима. А Еріон когось знайде. Якщо треба, підкупить. Золота у нього досить. Кого маєте ви? запитав Ег. Райму нового брата у перших. Пана Стефана. Дайеріон зіщулився. Лише одного? Пан Стефан пішов поспитатися в друзів. Я можу привезти ще. Мовив І Іще лицарів. Слово честі, можу. Егу, відповів дунк. Я збираюся битися проти твоїх рідних братів. Ну, ви ж до Еерона не чіпатимете? стенув плечима, хлопець. Він сам сказав, що впаде з доброї волі. А щодо Еріона. Пригадую, коли я був малий, він якось прийшов уночі до мене в опочивальню і приставив ножа мені між ніг. Сказав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 «Зробіть мені ласку, проведіть на двір!» Дунк якусь мить дивився на принца з підозрою. «Як забажаєте, ваше милосте!» Нарешті зважився він і вклав ножа до піхов. «Та й щита треба забрати!» «А ми з Егом підемо шукати лицарів!» Пообіцяв Раймун Фосовей. Принц Дайерон зав'язав кобеняка на шиї та натягнув каптура. Дунк вийшов у слід йому під тихий дощ. І вони разом покрукували до купецьких возів. «Ви мені снилися», – мовив принц. «Ви вже казали у заїзді. Хіба?» «Та однаково, це правда. Справа втім, пане Дункане, що мої сни не такі, як ваші». «Мої сни справджуються. І це мене лякає. Мене лякаєте ви. Мені, бачте, наснилися ви і мертвий дракон». Велетенське чудовисько, могутнє, з крилами, які могли б накрити оцю луку. Він звалився просто на вас, але ви залишилися живі, а він помер. І Його убив саме я? Цього, напевне, сказати не можу, але ви там були, і дракон там був. Колись ми, таргаріїни, володіли драконами і наказували їм. Потім дракони повиздихали, а ми ще животіємо».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 Аби ж тільки знайти якийсь на продаж. Пане Дункане, — почувся голос із темряви. Дунк обернувся і побачив за спиною башбулата з залізним ліхтарем. Під коротким шкіряним кобеняком зброяр був голий до пояса. Його могутні груди й дебелі руки вкривала груба чорна щетина. «Якщо ви прийшли по щета, то дівчина залишила його мені», — він зміряв Дунка поглядом згори донизу. Дві ноги, дві руки. Отже, буде суд двобоєм, так? Суд седмиці. Звідки ви взнали? А що вони могли зробити? Поцілувати вас у щоки і зробити паном у багатій господі? Дзуське, Радше відтяли б шматок другої вашого м'яса. А коли не сталося ані того, ані іншого, виходить попереду Божий суд. Тепер ходімо зі мною. Його хуру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 Ззаду скріпив смугами. Так буде важче, але міцніше. А дівчина розмалювала. І незмірно краще, ніж Дунг міг сподіватися. Навіть у тьмяному світлі ліхтаря кольори західного неба сліпучо сяяли, а дерево стояло високе, струнке та могутнє. Через дубове небо яскравою рискою падала зірка. Та щойно Дунг узяв щита до рук, як йому здалося, що все на щиті не до ладу.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 заперечив баш. «Бачите, яке в нього зелене листя? Літнє листя, будьте певні. Я бачив щити розмальовані черепами, вовками, круками, навіть шибеницями та скривавленими головами. І ні в року, господарям служили вірно. А цей так само послужить вам. Знаєте старого віршика про щит? «Залізо і дуб мене бороніть, інакше у пеклі маю гибіть».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 Доки перше непевне світло заживеріло на східному обрії, дощ майже скінчився. Та свою бідлу справу він зробив. Теслі господаря Ясенброду прибрали перешкоди, і турнірне поле перетворилося на суцільне болото бурої грязюки та прошматованої трави. Над землею, мов бліді змії, пливли довгі краплі туману. Дунк рушив до бойовища, і Башбулат пішов з ним. Поміст уже почав заповнюватися панами та паніми, які щулилися від вранішнього холоду в теплих опанчах та деліях. Простий люд також збирався до поля, а кілька сот уже стояло вздовж огорожі. Онде скільки вас припхалося витріщатися на мою смерть. гірко подумав дунк, але помилився. За кілька кроків якась жінка вигукнула Щасти вам, добродію! З натовпу вибрався дід. Стиснув йому руку і промовив, Хай боги подарують вам сили, пане лицарю!» Жебрущий брат у засмальцьованій бурій рясі проказав благословення на його меча, а дівчина-служниця поцілувала у щоку. «Вони всі зичать мені добра», – пантеличився Дунг. «Чому?» – запитав він зброяра Башбулата. «Хто я для них?» «Лицар, який пам'ятає обітниці», – відповів майстер.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 Тоді він побачив інших поборників з своєї сторони. Одного кого воїна з бородою, що припорошила сивина. Молодого лицаря